Reggel valamennyi rabszolgát kiterelték az aréna előtti sziklás homokos fensékra. Az álmatlanul átvírasztott éjszaka úgy tűnt, legtöbbjüket megtörte. Halázatos arccal tűrték, hogy az odzék válogatás nélkül végigverjenek rajtuk olmos végű korbácsaikkal. Áldozatok! Élő voltak, gondolta Kán Morgáre, aki az éj mozgalmas eseményei ellenére nem érzett túlzott fáradtságot, különösképpen nem csüggettséget. Pedig ereje rovalmasan fogyott, szűkölködött időben is. A rábízott feladatok töredékét sem végezte még Most Most egykedvűen hunyorogva szemlélte a hegyeken túl felkelő napot, mint a legfőbb gondja az volna, hogy túlságosan hamar melegszik át talpa alatt a máló homok. Gaszát üzöltése hajnal hasadás óta szaggatta dobhártyájukat. A hájas odze ember magasságú korbácsával cirkált a sűrűn tömött embersorok között, és gondolkodás nélkül oda csördített, ha szükségesnek látta. A foglyok többsége eszelős félelemtől üzve igyekezett összenyomorodni a lehető legszűkebb területen. Így halott a szánalmas menet az aréna bejáratához. A nomádnak feltűnt, hogy vagy fél ezer, odzén kívül nem lát sehol őröket. Hol vannak Rjocs légiói? Mint aki volna gondolatait, a vörös szakáracs Delebáti álmassan az aréna mögött húzódó szürke falura mutatott. Homiszal matyogta. A Karasz légiói lakják. Ne hiányold őket, mire a nap delelőre ér. Látni fogod valamennyit? Hányan lehetnek? kérdezte tűnődve a nomád. Homiszalban vagy tízezen, Talán kicsit többen. Persze a hajósokkal együtt. És a sziget délebbi részén? Len, Krkben és Grurban. Még húsz ezer. A sok? Bizony sok. Aztán a citadellában legalább ötezer fegyveres. A gályákon még ezer, Folytassam. Nem szükséges, legyedett a nomád. A szám beli fölé nem jelent semmit. No, persze. A vörös szakálas vaskos ajkai gúgyassal lekörbültek. A híres nomád lovas sohamok. De ne felejtsd el, hogy a tómányaitok nem tudnak átusztatni a csend csatornán. Mire meg a túlpartról lenyilaznák rocs összes harcosát. Hát, figyelsz rám egyáltalán. Kán morgár nem figyelt rá. A némán sorakozó rabszolgák arcát fürkészte, melyeken megmutatkozott a rettegés minden létezőjele. Valamit azért nem értek. Őrpörő összetapadt mocskos szakálát bontogatta idegességében. Ennyi rabszolga valóban nem fér be az arénába. Mi lesz a többivel? Három hónapja minden rabszolgát megvesznek, felelte egykedően a nomád. Nem egyszerű gladiátor játékra készülnek. Krocs tartogat valamit a torsójából. Beléptek az arénába. A menet megtorpant. A látvány, ami elébük tárult, felülmúlt a minden várakozásokat. Néhány száz lándzsás harcos, éppen a felső peremről legördülő sárga napfitollákat feszítette ki a nézőtér fölé. A páratlan lakomára és az azt megelőző játékokra legalább 6000 ezer vártak Kresszóra, Corella és a közeli partmenti szigetekről is városokból. Lagórián krócs minden szempontból emlékezetessé kívánta tenni menyegzőjét. Cellini Dózse két kerekesztendőn keresztül ellenállt. Attól sem riadt vissza, hogy egynémely konfliktusban a karaz ellenségeinek pártját fogja, nyíltan támogatva a későn eszmélő Kalmár hercegségek urait. Ám a horpapokkal szövetkező krócs növekvő hatalmával szemben végül tehetetlennek bizonyult. Vereségének látványos, de leginkább megalázó díszleteit készítették elő az arénában. A jobb napokat látott Corrella Polisi köztársaság bukásának jászos ünnepét. A küzdőteret már előkészítették a nagyszabású viadalhoz. A hatalmas, homokkal beszúrt poront helyett azonban különleges terepet képeztek ki a mutatványhoz. Az aréna közepére Hat-tíz öl magas dombokat hordtak a partvidék belső részéről hozatott termésföldből. A dombok között völgyeket alakítottak ki, zöldelő fűvel, fákkal és bokrokkal takart változatos völgyeket. A dímbes dombos talajba számtalan lyukat fúrtak. Úgy festett az egész, mintha egy óriás vakond túrta volna össze a táját. Vidám kis bujócska lesz ez, vormolta elkedvetlenedve őrpörő. Láttam én már ilyet, testvér. lesztenek majd minket fegyverrel. Aztán kezdődhet a pompás mulatság. Mindenki, mindenki ellen. Kedélyes öldöklés lesz a ménkübe is. Igazi vadászat. Van itt minden. Fák, bokrok, rókoluk. alug. Meglásd, sokan még a föld alá is bebújnak majd, csak hogy a bőrüket mentsék. Pán Morgára meglepetten szemlélte a gondos részletességgel kiképzett küzdőteret. Hallott már ilyesmiről, de amit látott, továbbfokozta gyanakvását. Közben a csárga vásznakból volt velumot, a lángzsások ügyel bajjal, de kifeszítették a néző fölé. A felső vállhajoknál ekkor állít felfegyverzett testőrei kíséretében megjelent a szigetúra. Kriocs. Bökhendi léptekkel ereszkedett alá az amfiteátrum lépcsőjén. Apró, villogó szemével az előkészített küzdőteret méricskélte. Elégedettnek tűnt az eredményel. A rabszolgák alázatosan felmordultak uruk láttán, mintha valami istenség szállt volna közük a földre. Sokan térde mások kezüket előre nyújtva áhídattal fohászkodtak új uruk felé. Kálmorgári azonban undorodva felbordult. A karaz mellett ugyanis, mint valami színes szittakötő, szattamóra röpködött, s hízelkedve suttogott éppen valamit a fülébe. A sziget királynak különösképpen tetszhetett mondani valója, mert hájas elégedett vigyart terült szét. Ezúttal kéreg vastag rétek fette fedte arcát, a hullámzó állatkák a bőre alatt most egyáltalán nem is látszottak. A Mornéharak díszes uniformist viselt, talán a legdíszesebbet a karasz kíséretében. Gyorsan új ura bizalmába fér között. Ebbeli tehetségét senki nem vonhatta kétségbe. Régi ismerős, dörmögte őrpörő, aztán gyorsan rángatni kezdte a nomád karját, mert az űrök lányzsáikkal noszogatták tédre a még álló rabszolgákat. Minek a bajt? Lesz abból elég, rövidest. Kálmorgár bosszankodva engedelmeskedett, s közben egy pillanatra sem vette le tekintetét a két figuráról. E pillanatban Szakta is éppen feléjük nézett, s tekintetük találkozott a tömeg feje felett. A Mord néhárak elégedetten s Skrottshoz harjolva valamit a fülébe sugott. A karaz apró szeme felcsillant. Jakát nyújtogatva a szolgák tömegét kezdte fürkészni. Nem kellett sokat keresgélnie. Szattamóra kinyújtott keze, éppen a nomádra mutatott. Ha nyomorult, suttogta őrpörő, de gyorsan le is sütötte szemét, Magának se tudta volna megmagyarázni, de abban a gonosz tekintetben valami földön túli fényt látott szikrázni. S amilyen szívesen hadakozott bármilyen evilági teremtménnyel, a delebáti gondol igyekezett kerülni a nem evilágiakkal való összecsapást, de lesütött szemmel sem kerülhette el a találkozást. A következő percben lányzások gázoltak át a rabszolgák sorain. Egyenesen feléjük tartottak. A foglyok engedelmesen utat nyitottak számukra, és a szétrebbenő emberfolyósó közepén pillanatokkal később már csak ők ketten álltak, a nomád és a vörösszakálas Delebálté. Értünk, jöttek. Kámmargár engedelmesen tűrte, hogy maguk előtt taszigálva az őrök felfelé lögdössék őket a lépcsőkön. Nem sokára mindketten ott álltak a karasz és talpnyalója színe előtt. Kriocs ezúttal is fekete páncél ruhát viselt, de most még vérvörös köpenye is átizzat az egyre elviselhetetlenebb hőségben. A nomád órát már messziről megcsapta dögletes, zsíros bűz, ami a testéből áradt. Ő volna az? Igen, már emlékszem. Kriocs falfehér tésztaképén undorodó kifejezés suhant át, egy pondrót vizsgálgatott volna, ami előtte hemperedik meg a porban. Pedig a nomád szálfa egyenesen állt előtte, kiúró szemüldöke alól izzó pillantásokat vetve fogvatartójára. A szájhős, aki részegen henterget Fum kocsmáiban. A nomádok büszkesége. Ugyan, ugyan. Szerintem alkalmas, jegyezte meg halkan szadtamóra, és kán morgarére villantott a szedét. És a másik is megfelelőnek tűnik, nagyura. Ugye Ugyan, ugyan, fénytorodott el a karáz. Nem értenek ezek a gályákhoz. A nomádok közösmertem visszajognak a tengertől. Nyilvánvaló, hogy alkalmatlanok. Ó, igen. Szattamor sajnálkozást szillelve széttárta karját. Csak nem elfelejtettem ezt, kegyes karasz, de talán, ha ez a száj hős, valóban az, akinek állítja magát. Nem, mondta Krioc, hazudik. A nevezetes Kánmorgár sohasem sem esett volna fogságba. Ki meri kétségbe vonni, hogy én vagyok Kánmorgáre, mordult fel a nomád. Kriucs elcsodálkozott egy pillanatra, de aztán a meglepetés nyomait a gyűlölet tüntette el arcával. Úgy, milyen kevé, milyen vakmerő. Sajnos a nomádok csak szárazföldön használhatók valamire, sóhajtott szadtamóra. A tengeren csak gyáva patkányak. Azért, a karasz ujjaival morzsolgatta hájas és úgy szemlélte az előtte magasodó harcost, mint valami észbikát. Azért érdekes kísérlet volna, ha egy ilyen pompás vadállat irányítaná őket. Nem? Érdekes, valóban, valóban, helyeset szadtam óra is, és roppan szórakoztató. Jól van. Kröcs kiúzta magát, mint ha tudtán kívül csökkenteni akarnál kettejük közötti szembetűnő magasság különbséget. Legyen! Hallgatok rád baráton, ez a nomád féreg irányítsa az egyik védőflottát. És ez a másik, miféle szerzet vagy? mond csak. Dele báti, mondta halkan őrpörőj. Ó, remek, másik híres tengerész nemzet, ha, ha A karasz hétrét görnyedt a nevetéstől, s a morné harac jobbnak látta sürgősen követni példáját. Remek! Akkor, kis vörös szakáló, te irányítod a másik flottát. Két kiváló tengeri stratéga. Azt hiszem, barátaim, pompás ütközetnek nézünk elébe. Újra felnevetett, reszelős, érdes torok hangol, mintha valami kígyót pörgetne a torkán. Örpörő értetlenül a nomádra pillantott. Flottát irányítani? A nomád visszahonyolgott rá. Ettől a persztől kezdve egyet biztosan tudhattak. Másnap már halálos ellenségként néznek egymással farkaszzenet. Néha kegyetlen játékot űz az ember azokkal, akik ma még barátoknak hiszik egymást.